دا ما تر یو هدف لري دا بحث دا غو مورو دي چې مربوط دي کتاب سره او फायदा ورکی په مقاصدو ده کتاب کې फायदा ورکی په مقاصدو ده شا کې کتاب د مقدمتون تن لفظ ځان ليو پورا مقدمه ده په کتابونو کې د سبق د یادولو لپاره زبط به عنواناتو اول مقصد د اراده د لفظ د مقدمه ده د لفظ د مقدمه ته د دې دریم اعراب د مقدمه دریم صيغه د مقدمه سالورم اقسام د مقدمه تنین د مقدمې دا, دا پنځه ضروری دي پو شوي که نه او ل را د لفظ د مقدمې د ایرات واجهه سوالو چې مقصود د دی علم بلاغتنا اغا بیان دا مسائلو دی علم بلاغت تی شا فنون سلاسه دی فنون سلاسه مسائل بیان که د فنون سلاسه و نا علاوه چی سیزو نا بیانی دا اشتغال بی مالا یعنی دی نا کلا زان پا دیخلاس که چی دا استعانت دا اللہ نا وارمان کلا وی دا باجه دا اوس د بهکې لا بل شروع کوو چې فسهاح د یووس و بهحل دا دا دا مونږ ته چې کمدننو مسایل دل م بلغت چې ری د فونې سلاسهو راغ مساائل مونږ ته سکه شروع پو د به مقد د متون ټ ک سره داتی را دف کوو چې دا اشتغال بې مالا یوني ل دا چې را روان بحث دے دا علیہی دا دے دا چا دے دے او علیہی دا موقوفن علیه د مقاصد ده موکول ده چا دي مقاصد ده او موقوفن علیه د مقاصد چا نه د شمیرله د لا یانینا چې کمس د مقاصد ته لپاره موقوفن علیه نو غیر د سوک لا یانی دا لایانی بحث بهس نه وي د بری مقدماتن ټکی سره هدایت را سکو دو این بحث اعراب در مقدمه سوالو شی مقدمتون مفرد دی او استعمال در مفرداتو پر کلام در عربو کی مخدوش دی ذکر شی مقصود در کلام نا افاده و استفاده بی او اغا کلام سرکی گی و مفرد سرک نکی گی او تا لپ مفرد را دی مقاد دی متون تاله پهڅنګه دی مفرد استعمال د مفراتو په کلام دابه کې مخدوش ځکه افاده و استفاده په کلان باندې کېږي په مفرد بانندې جواب یو جواب دا انوان دی سرخط خت ترجمه الباب دی ترجمه الباب دی بازدا ترجمانی در روان کئ در روان خبر وسکئ ترجمانی کئ نو اگر روان خبر مفید دی اصل دی مفید دی دي صرف داغي ترجمانی وکڑا چې دا روان چې نو دا بتاله فائدہ وسکئ در کئ نو بس دی ترجمانی وکڑا دی له اعراب تاجته صحیح ده که لا ح له حاف عرب دویم جو بددا دی چې دا خبر د مبتدا دا, دا دی حاض مقدمه تون دا معسیي طر یو حده پورې دانه چې ضای حاج دا معسیي ټول مقدمه ده ټول خو مقدمه نه دا پله فان ول نه شروع کېږي داما سایتی تر یو حد اپوری یادا چی دی نو مجرور اصالتن مرفو نیابتن نی مجرور اصالتن مرفو نیابتن نی حازا بحث المقدمتی حازا بحث المقدمتی نو بحثو مضاف المقدمتی مضافن نو مضاف حضب شو مضاف اللی داغی پوزائی خواه مقام شو نو رفع فیزه کرالا نو مجرور اصالتن مرفو درم قوال دا دی شدا منصوب دی منصوب دی بنا په دی شدا مفول بی دی فیل محضوف لما فرغته من دشرراول مقد دمهشر ول مقد د معته چې کله فاار د ديباجه نه ش یا فیل دی اح فل م د معته فل مقد د معته یا د ک ده علم مق یاد اوساته مقد د میله موق دمهته یاد اوساته قد د می یا ب چې کم ننو مجرور ثالتن دی او منصوب محلن دی لَكَ خُذْ بِالْمُقَدِّمَةِ خُذْ بِالْمُقَدِّمَةِ دا بِالْمُقَدِّمَةَ په زاید نه سب کې واقع شوه دا مجرور سالتن نه او مرسوب محلن نه خُذْ بِالْمُقَدِّمَةِ دا بعض اعراب د مُقَدِّمَةِ درې بحث صيغه د مُقَدِّمَةِ دا مقدمه دما د دا غ ده داسې غ ده است فیل وای ک دپول وای دوان نه کېږي که د است غلی اسم فیللی وایي ا چا نو مقع دیما تون کی نام مخکې کی کې دا خو مخکې کوون کې نه بلکه داخو مخ که دا او ددی مضافون لیه یا علم راضی یا کتاب راضی مقدمت العلم یا مقدمت الكتاب دا, دا غیر فائل لی که مفول لی اس یا مضاف کی که فائل تا یا مفولتن دیسی شیری مقا دی ما مخکې کوون کې نولم مخکې کوون یا کتاب مخکې کوون کې دی نوفالي خو صحی کېدللی او مخکې کړی شوي نو مخکې دا مخک علم لره یا مخک کوالله ده کتاب لره س صی کېدللی او که غ دی سفولي دد کې راغې تقد دوې جالي داسې شو چې موقع داماتون مخ کې کړه شی وی مخ کې کړه د دې کې خوراګه تقدم تقدم سه شي جالي او زموږ مقصود دی تقدم ذاتی نفس الامر شه دا خپل مخ کې دا د چا مخ کې کولو ته محتاجه نه دا او خدا د بل چا مخ کې کولو ته سښوا نمبر 1 جواب دا صیغه دی صفایل او باب تفیل په معه د باې تفاغول دی باې تفیل په معانه د باب تفاول دی صحیح نو مطاقت دی ما تون ماه مخکې مطاقات دیما یا سیه دی صفایلله او مع دا جوړيږي چې موقع بما تون مخک کوون کې تعالب خپل لره په قااعب د دی نه چې د دی کوم طالب دی او یاددهون کې دی راغه مخک کوي پهغ چا چې د دی نه قاائب دی او دا نه زئ دریم جواب چې دا سیغه دی سوافولله م دامهتون یو تقدیمې ذاتی دی هغه دی ته حاصل بل په کتابونو کې کی مخکې ذکر کول، دا عالمانو مخکې ذکر کړی دا. قدمها ارباب العقول. عقلوند خلکو دل رسه کړی دا، مخکې کړی دا، نو په ذکر کې دای مخکې کړی دا، دا تقدمی جالیه ذکران دی. څه شه دی؟ چې په ذکر کې الفاظو کې کتاب کې مخکې څه کړی دا؟ ذکر کړی دا. دا چې وو، دا او بارس دچا د سری. نام بار چار د مقاې معنا لغوي اسلای او اقسام مانا لغوي اووللي هغه ددي دا چې دا چې غ ان سفیلله د با تفیل نه نو دا مخکې کوونکې ده او دې معنا لغوي ساوي معنا لغوی یا استمالی اقدم مقدمه الجيش بدال استال د لغت کې ته کې دا استعماليږي لکه زه د توسوامه وې د پلان کې دي مقدمه را یار دلته مقدمه د سپه معنا ده لکه سپه معنا زمون خلک دانوي د پلان کې دي په پټي سره مقدمه تا مقدمه مونږ اود ک استعماللو دا لکه زمونږ لغوي مع نه ده دی خبرهې پورنو شوي عربو کې به مقدمه ټ کېس شو ویللی شو چې را ایتونول مقد دیما مطب داې چې د لښکار مخکینال ایسهسه ده یا جا المقدمه یا ذهبهیل المقدمه دیما بس هغې کې نور خبرې بس ووي بسبرډیک ځ ته مقد دیمه تلول ج لخکرته عربای کی خمیس وې تاکه حدیث کې راځي چې کار نبی رسول الله په خیبر حمله وکړه نو خیبر چې غي کړې ای جا محمد والخمیس نبی رسول الله راغې ساره د لخکرہ لخکرته خمیس زګوي چې دی کې پنځه هسی وې یو چې مخ کې روان د لخکر د حفاظت لپاره ده خطره ده خبرهولو ده پاره ده ورشو ده معلومهولو ده پاره ده عبود معلومهولو ده پاره انتظامی تدابیر کهی دیتوی مقدیمت الجایش چه ده شانه روست را روانوی ده لخکر ایپازت کهی ایپازتو ده لخکر ایپازت ای کهی او دا دغه چې کم مات کوور را و یا لوخې لګې پاتې چې ره کې را چت هغې ته وخره تلول ج چې روانی کم مې یونهټې په سالار رواني هغې ته وایي کاال بول ج و چې دغه نه خي طر ته یو یونټه روانې نه ګس طرفته روانې اخې طرف ته و ل کېږي جیش او ګس طرف ته لکیېږي ما سره ول مقد دما مواخیرا ماخې مو ته ځان وي انه بول ج مع معه مع سره او م کې قل بول لاکر پېن د مخک ته مقد دمه طول ج دا لغ ماانه چې دا دا په قسممونو ده یو تاریخ خاصشته خو لن موقوفون لیهی او منتظم دیوی خبری تا مقدمه وی شیدر آروانو د پارا یا موقوف لیهی وی یا دا غیر دا پارا منتظمی لارورتا سامیست انتظام ولی برا برای وغیر تا سو وی مقدمه اسر آروان سو شیده کر آروان دلیلو دیتو وی مقدمه تود دلیل مقدمه تود کر آروان قیاسو تو مقدمت القياس خراروان علمو نديتو مقدمت العلم خراروان كتابو نديتو مقدمت الكتاب فوقي كي كنا ولكا سنگا چي اغي طوايفي مقدمي شمخ كي كمردالا و اغي و درستانو دو پارالار سكا ولا سما ولا و دق شانتي داتي و طوايفة دو کلام دا صحح کلام ده دا چې داره روان ته سه سمي لاره سمیدي ووجای دیته دی مقدمه ویل دی را دا را واغز د مقد دی مول ج ماخصو شو دا مقدممه د مقد متونول ج نه مناسبت پاې پو شوي غ کس نومونږه وایو دی ځای کې مقد د مول لم مقدې مول کتاب مقدې موللم ما یه توک کا فاللی شروع ما توقف علي شروف الوقتي بس لندن خبر کوم که تاسو پوسو یو مو که تاسو کوه توقف په معنا ده لولا هلم تنعشي نو مراد شورونه على وجه البصيره الكامله او کو شورونه نفس شورو مراد شي نو مراد توقف نه په معنا ده ان وجد فوجد ره. خبره پ توکووب په دو مع را ځي یو په مع د انواه پهواوجده که د غسیز راغ نو ډیرر خبروي دا موکووف ل نه دی کارراغې ډره خبروي لکه غشی بهم بیا موجود شي مووق شو شي موجود چې زور ده چې دا مووقوف ل نو مووقوف دی نی خیر د دا موکووبې په له ووج شو شي موجود شي او توکووب په مع ده لهله لمتننا دي ته کدا موقوف علیه نی نو موقوف موجود کیدله نش بیا وجود د موقوفم طنیع ده نما توقف علی شرو فالعلم کله شورو نه مراد شورو علی وجل بصیرت الکاملوی ز توقف نه مراد په معنی د لولا علم تنا شورو پهلم کی علی وجل بصیرت الکاملہ بغیر د مقدمه نه کیدله او کومراد شروعونه نفس شروع شي پهمان توقف پمانه د ان وجدا کچر ته د مقدمه تو لیلم راشي ډیره خله شروع به وشي او قدا سي نوي که د دا موقفون له دې چې دا مقدمه لیلم قدار را نه لا نو خرد نفس تصور به وجه ما به شروع شي خو نفس شروع به کیږي شروع علاوه د بصیرت الكامله دا تعریفو دا مقدمت العلم مصداق دا مقدمت عللم تعریف موضوع غرض دیلم تعریف موضوع دائم مصداق تی نیسی شدی و مقدمت عللم کی ذکر کیگی کی تعریف موضوع غرص مقدمت مقدمت الكتاب توایفتم من الكتاب توایفتم من الکلام تذکرو امام المقصود تذکروا امام المقصود لربته به ونفعها فيه خوفه من الكلام ده كلام يو حسدا تذکروا امام المقصود چه د مقصود نه مخکې شي ذکر شي لربته بها ذکر د مقصود دی توایفه سره سره ربت دی ربته ونفعها او دا توایفه پاغي کې سو ورکی نه ور کوې پهې پو شوئ م بیا چرسی او تو په ته کلان زمه که بیا هغه تاریب موضوع غرض ووي مداې مې که موضوع غرضوي او کولاوهده دی نه بل شوي یا نه د مقدممه د جز د کتاب نه ده جوز د چاننه او کتاب د لفظ او د معنی نه عبارت او یاد د واړو نه د مقدمه تل کتاب عبارت د لفظ او د معنی دواړو نه یاد یو نه نسبت په مابین د دواړو کې نسبت په دو مابین دواړو کې مقدمه تول دا ضروری نه ده چې جوز د چاننه وي کتاب نه وي جوز د چاننه وي یعنی تعریف موضوع غرض دی برابر خبر د کوز د کتاب یو کو او مقدم الكتاب کتاب چې دا, دا جز د چاانه کتاب ندا ده برابره خبره ده کو مطریب موضوع غرضیو کو بل شوي نس شو مونږ خصوص من مونوم خصص مقدمدلم بهې مقدم دی کتاب به ومي لکه هداتون ناف مقدمه چې په کې د تاریب د نو موضوعود د ن ذکر کړی ده او مقدمې الكتاب ول کتاب د مقد مقدمه قليلم بوي مقدمه الكتاب به نوي لاك دوصولي شاسه نا يا د نورونوار نا مخکي तारीफ موضوع غرسه کا ذکر کا يا د شرجامينا د کافي نا مخکي तारीफ موضوع غرسه کا لې د نحوي مقدمه د علم دا او مقدمه د کتابو مقدمه د کتاب بوي مقدمه د علم با, با, با. نوي صحیح ده کنا لکه د تلخیص تلخیص شو یا د نور زنو کتابو مقدمې کافی مقدممه شو چې کتاب ک فده وررکي او تاریخ موضوع غرض نه ډېرو کتابونه دی دا تقسیم ځکه کوي چې ځو کتابونو کویللي دي عمل مقد دیمهتو ففی تاریخ العلم و موضوع نه بیا خلک کوي د دا ظفیت د ش خپل شو راغې نو مون زفیت د پل هم ده ی مقد متول کتاب دبل مقدم مول هم ده لکه عمل نوې داتون ک سو عمل مقدم م په فیل مباي ف فبادي نو مبا نه دا مګ مقاما ده مقدم مه د مګرته ده جووااب به شو عمل مقدمما مقدمه کتاب چې دا نو په فیل مبادي به د ایلم کې ده دا په کې دغه بر پاننج خبره تازه مقدمی چې دا دا د نقل ده د اوسفیت نه اسمیت ته د نقلله اوصفیت نه چاته اسمیت ته دا اوس اسمم ګې دی د خاص د پارت ګ دی او تنوین د مقدمی زنو ویلله د تحقیر له او زونو ویل د تاظیم له داېذا په ولله کاالفاازو ته یو غورې نو تحقیر له دی الفاظی لگ دی، الفاظی لگ دی، او کمانی تیو گوری نو تعظیم لگ دی، مانی تیو گوری نو تعظیم لگ دی، زی کمانی دیر مفید دا او ډیره فائدہ مند ده نو یا تنوین تعظیم لگ یا تخکیر لگ دا نزا چه کمدنو منل پزولیات تا، دا مقدمہ دا علم دا، الفساو تویسا، زدالک دیر دیر دی،